Palatul Maimuțelor. Basm italian. A fost odată un împărat care avea doi băieți gemeni, Giovanni și Antonio. Însă nimeni nu știa să spune care din cei doi se născuse mai întâi. Și împăratul era nedumerit, neștiind căruia dintre ei să-i lase scaunul domniei. 14. se hotărâ atunci să-i trimită în lumea largă să-și aleagă câte o soție și acea nevastă care îi va dărui cadoul cel mai frumos și mai de preț va fi alături de soțul său moștenitori ai tronului, cei doi gemeni care pe cai și se grăbire să o apuce unul pe un drum, celălalt pe altul. Giovanni a ajuns la o cetate mare, unde a avut prilejul să cunoască pe fata unui mare dregător, cu care să-l iar fata trimise împăratului darul ei, o cutiuță mică și bine închisă. Împăratul puse cutiuța la loc sigur, fără a o deschide, așteptând să sosească și darul de la soția lui Antonio. Antonio și-a și el armăsarul, dar nici o cetate nu i-a ieșit în cale. A intrat flăcăul într-o pădure deasă, fără urmă de potecă, ce părea fără capăt, și a croit drum cu sabia, retezând crengile și lianele care îi barau drumul, și deodată s-a deschis în fața lui un luminiș, iar în mijlocul lui se înălțea un palat de marmură, cu ferestre strălucitoare, de lua luau ochii. Antonio a bătut la poartă și... Cine credeți că i-a deschis? O maimuță. Da, da, o maimuță în livrea de majordom care i-a făcut o închinăciune și prin semne la a poftit să intre. Flăcăul a intrat într-o sală mare unde era așezată o masă mare plină de meseni toți maimuțe și care se ospătau cu cele mai felurite și mai gustoase bucate. Antonio a fost poftit să se ospăteze și el și, după ce s-a săturat, a fost condus într-o încăpere a palatului, unde alte maimuțe i-au pregătit patul pentru odihnă. Deși era îngrijorat și uimit din calea afară, lui Antonio nu-i trebuie mult să doarmă. Dar, tocmai când era somnul mai dulce, îl trezi în noapte un glas care îl striga. Antonio! <laughs> Antonio! Da, da, da, cine mă cheamă? Da. Antonio! Ce vânt te aduce pe meleagurile acestea? Îmi caut o soață care să-i dăruiască împăratului, tatăl meu, un dar mai frumos și mai prețios decât cel al soției lui Giovanni, fratele meu German. Ah. ca astfel eu să fiu urmași la tronul împărăției. Da, ah. ascultă, Antonio, ah. dacă te învoiești să mă iei de nevasta, atunci darul cel mai minunat și scaunul domniei tale vor fi. Da? Bine, atunci hai să facem munta. Prea bine. Tremite mâine o scrisoare tatălui tău. Da. Noapte bună, Antonia! Noapte bună! A doua zi, băiatul îi scrise părintelui său o epistolă, prin care îl anunța că e bine sănătos și va sosi acasă cu soția sa în curând. dus scrisoarea unei maimuțe, care, din copac în copac, ajunse în cetatea natală. Împăratul, deși în sinea lui tare, se mai minună văzând ce sol ciudat îi trimite băiatul, se bucure și găzdui maimuța la palat. În noaptea următoare Antonio fu trezit din nou De vocea din întuneric Antonio da. Oare nu ți-ai schimbat gândul? De bună seamă că nu Prea bine Dacă e așa, mâine Să mai trimiți o scrisoare tatălui tău Așa am să fac A doua zi băiatul i-a scris iarăși părintelui său Vestindu-l că e bine Și purtătorul răvașului A fost tot mai maimuță Împăratul a oprit-o și pe aceasta la palat. Și uite așa, noapte de noapte, glasul îl tot întreba pe Antonio dacă nu cumva s-a răzgândit. Apoi îl îndemna să-i scrie tatălui său și în fiecare zi scrisoarea socială împărat aduse de o maimuță. Și lucrurile au mers așa o lună încheiată, că acum cetatea de scaun mișuna de maimuțe. Când s-a împlinit luna, glasul din întuneric... A zis. Antonio, mâine, dis de dimineață, vom porni la tine acasă și acolo, acolo vom face nunta. Dimineață? Când Antonio coborî din palat, văzut la poartă o minunăție de caleașcă. Sus pe capră sta o maimuță în chip de vizitiu, în vreme ce alte două maimuțe la chei ședeau în spate. Când îi deschiseră ușa a caleștii, pe pernele de catifea, împodobită din crește până în tălpi cu giuvaieruri scumpe și cu haine de mătase, Cine credeți voi că era? O maimuță! O maimuță! Antonio nu zise nimic, se așeza alături și caleașca porni la drum. Împăratul îi primi cu tot alaiul și primi din mâna miresei maimuță darul, o cutiuță ferecată, în tocmai ca aceea a celelalte nurori. Cuteuțele urmau să fie deschise a doua zi, la nuntă. Maimuța fu găzduită și lăsată singură într-una din odeile palatului. A doua zi, Antonio venise să-și ia soața, să o ducă la altar. Când păși pragul iatacului, aleasa sa era cu spatele și-și pieptăna părul. Când se întoarse spre Antonio, acesta rămase mut de uimire. În fața lui se afla o frumusețe de fată că nu te puteai sătura privind-o. Flăcăul se frecă la ochi, nevenindu-i să creadă. Da, chiar eu sunt viitoare soție, Antonia. Afară îi aștepta o mulțime de oameni care veniseră să-l vadă pe principe Antonio, cel care lua de nevastă o mai muță. Dar când îl văzurea la brațul unei făpturi atât de încântătoare, toți se bucurară. Pe aleea pe care pășeau erau înșirate de o parte și de alta, toate maimuțele care veniseră cu răvașe și nu numai. În clipa când perechea mirilor trecea prin dreptul lor, fiecare maimuță se rotea pe călcâie și se transformau pe loc în fete tinere și elegante, flăcăi chipeși, ostași înarmați și toți alcătuirea alaiul care îi conduse pe cei doi tineri la cununie. Și iată că împăratul se hotărâ să deschidă cutiuțele primite în dar, mai întâi pe cea primită de la soața lui Giovanni. Din își luă zborul o păsărică mică, mică, ce avea în cioc o nucă, iar în nucă se afla un funigel de aur. Împăratul deschise și cutiuța primită de la soața lui Antonio și în ei află tot o păsărică și mai mică, ce ținea în cioculețul ei o șopârlă, ce avea în gură o nucșoară, ce odată desfăcută, Găsire în ea un vâl subțire, subțire, brodat cu fir de aur Împăratul se pregătea să rostească numele lui Antonio Drept urmaș al lui la cârma împărăției Când deodată soția lui grăi Mărite împărat, Antonio, soțul meu, nu are nevoie de împărăția tatălui său El va fi împărat peste împărăția pe care o aduc eu ca zestre. Și pe care el, luându-mă de nevastă, atunci când nu eram decât o maimuță, A scăpat-o de vraja ce ne pe toți în maimuțe. Și tot norodul prezent la nuntă aclamă cu mare bucurie pe Antonio și soața lui. Giovanni fu proclamat urmaș la tron și se întinse o petrecere. Și-au tot dansat, au mâncat și mie... Mie nimic nu mi-au dat.